vader wat het ons meer om te gee as net ons self as net ons leven en selfs dit sikkel ons om recht te kry maar dankie dat hy ons liefgehad het met die liefde wat paie verder strek dit en dat hy ons steeds lief het, en dat hy hier is om ons aan te raak om ons te bedien, om ons te verseker dat hy ons lief het soos een vader sy kind soos een bruid sy bruidegom sy breidig om sy breid, dankie vader vir die voorig om te kan lief hee, dankie dat ons ek kan lief hee, dankie dat hy ons eerste lief gehad het, dankie vir dit wat ons al gesmaak het, en dit wat vir ons voorlee in die ontdekking van die grootsheid en die omvang van die volle som wat in die hart is, in die gedagtes vir ons is, vir u en ons is, in hierdie verhouding, wat ons met u kan hee. Ons eerie daarvoor. Ons wil daarin leef vir morgen. Ons wil dit uitbou, ons wil toelaat dat u van ons besit neem. Ons eerie. In Jesus naam. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Morgen julle. Um, so, ek weet nie wat nou, twee weke of drie weke terug was, het andere bedien en hy het uh, ding genoem wat my in my hart gegryp het en dit is wat hy, hy het gepraat oor die verskil van die liefde vir Christus en die liefde van Christus. En ek het die ding baie bedink en, en terwijl ons hy syng vir oogend, het net weer in my haar dat is die skrif van Lukas 8 vers 15 wat ek somme die week so bedink en ons ken het so goed as die saad en die saaier en ons weet wat op die rots gevalt en op die pad gevalt en ons ken al die skrifte maar hy is die ding wat toe vaststeken my hierdie week, en wat, wat hy sê in vers 15, en die saad wat in die goeie grond val, dit is die, wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en een goeie hart hou, en met volharding vrucht dra. En ek bedenk hierdie woord, van ons hoor die woord, maar hy, hy is een voorwaarde, hy sê, een edele en een goeie hart, een sachte, ontvanklike hart, wat hierdie, ek wil amper sê, hierdie saad, hierdie waarheid wat God in ons hart openbaar, werkelijk net aangryp en koester en vasthou en en rarig teen jou vastdruk in jou weesedra. Hy sê, een edele hart is een skoon hart, is een oprechte hart, is een hart, is een hart wat nie vooropgestelde opinies en ideas en percepsies het nie maar rechtige hart wat sê jyre, hier is ek, spreek, ek wil hoor wat jy sê, en dan sê hy, en met volharding vruchtra. En ek besef die uitdaging vir ons as kinders van die jyre, is dat wanneer ons ontdek, die liefde van Christus ontdek, nie my liefde vir hom nie, want my liefde vir hom verander, omstandighede kan makkelijke aanspraak maak op my liefde vir hom, Maar die liefde van Christus, die agapei, die onvoorwaardelike liefde, as dit woning maak in my hart, dit is die beste vruchtbaarste groen vir Satan om in te val. En dan is dit makkelijk om met volharding net aan te hou, want die teenstand gaan kom, die aanslag gaan kom, maar om dan te sê, maar dit is nie my liefde vir die heren nie maar dis die liefde van Jesus Christus wat my dring van binnen af om in volharding aan te hou om hier die waarheid wat ek ontdek het werkelijk te leef maak nie saak wat ek van buiten beleef nie en ek opgewonde om te besef dis net te focus dis net om te focus op wat Jesus vir ons gedoen het en dat hy opgestaan het en dat hy aan die rechterhand van God sit en dat hy net ons vader is En dis om so ontspanne te wees, om in hom te leef en te vloei. En nie toe te laat, dat ons, ons, die vrug wat hy dier ons leven wil laat vloei, stop met ons vooropgestelde idees, of opinies, of wat mense aan my doen, of allerhande sykegoekies nie maar om terug te kom en te sê, Jere, maar ek het, die eerste, die het my eerste lief gehad, en ek kan lewe vanuit die bron van liefde. Sê, my liefde het vir hom nie, dus sy liefde dier my. Ek sê julle daarmee. Hallo julle, ek wil ook net met julle deel nie naweek wie ek, kyk ons, ek dink, donderdag aansien ek op televisie, so, stukkie van die vrou, sy is professionele fotograaf, sy bly in New York, maar sy het nou uit, sy is nou in Zuid-Afrika om een uitstelling nie te doen van haar werk, en uh, um, is net zwart en wit foto's, is so prachtig, sy sê het is op een strand geneem als tussen Biffelsbaai en Brenton, sy sê in verskillende seisoene van haar leven en sy sê tevrede over die onderhoud moet dat doen, of hy vraag te van na die titel van die uitstelling en die, die, die titel sy naam is, um, en toe jy dit nou bid in jou gebed vandag, dat het my so geseen, is when I awake, I'm still with thee En, en sy weite nou nie uit daar oor nie, sy sê toe nie, sy kry dit uit die bybel uit, en um, dit, dit, so kan ek het nou net weer vir julle lees, want het is so mooi, Psalm 139 vers 17, hoe kostbaar is dan vir my ee gedagtes oor God, en ek, ek denk as in die King James, wat het, want mens, ons denk het baie keer, soos jy ook nou gesê, ons vaard het van dis Godse gedagtes vir my, wat so is dit, is kostbaar, maar ek denk nog meer is dit sy gedagtes oor alles <laughs> jy weet oor, oor enige ding as ons kan focus op sy gedagtes hoe geweldig is hulle volle som die en, en dan vers 18 wat sy nou aangehaal het wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand word ek wakker dan is ek nog by u en die Amplified sê dit nogal vir my hy omskryf het beter, hy sê when I awoke, could I count to the end, I would still be with you, so dan het het trek om so door, ek is die hele nacht, al is ek die hele nacht besig met dit, in die ochend gaan ek nog besig wees kan ek het nog nie vastgevang het nie en ja, so dit is uh, ons ons kinders het uh, audio bibles, wat hulle saan, sies die kleinkies, sies die kostbare klein leifies gaan slaap, want sit hulle dit aan <coughs> <coughs> excuse, dan word hulle die hele aand gevoed met woorde van geloof, is die kostbare en dan wil ek net gauwele dies en dan, dan kom ek in psalm 40 ook ek skies, en het nog een versie groe dinge het ek gedoen heren maar goed, ee wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met ee vergelijk word nie, wil ek dit verkondig en uitspreek dan is het te veel om te vertel ja. <laughs> ek kom achter met, kan nie oma's en kleinkinders van mekaar skyn nie Hulle is net, hulle hoort net by mekaar. Wat is voorrecht dat kleinkinders oma's het, en oma's kleinkinders het. Ek wist sê wat sy verskrikkelike belofte dit was, so die heren gesê het, jy sê jou kindskinders aanskou. Ek dink nie ons het rechtig, is altyd verstaan, en hoe groot die belofte is nie. Ek het nou my gedink oor hierdie dag, ek wil nie nie daar oor praat nie, maar ek wil nie veel hulle die beeld geef ek denk so aan die hartseer van die wereld die hartseer van die christendom dat een naweek soos hierdie vier die hele wereld paasfeest die hele wereld en hulle maak een groot zaak van die vier van paasfeest sonder om paasfeest te vier let ons dit verstaan, die concept van paasfeest is veronderstel dit kom van Mooses af die Heere die pascha ingestel en dis waar die pascha vandaan kom wat beteken om oor te gaan ondou jy die, die Israelite moes die lammekie sonder gebrek bring in omslag en sy bloed aan die deurkoesijn verf so die dood by hulle voorbij so gaan oor hulle so gaan dis waar die pascha vandaan kom is wat die woord pascha beteken maar lang voor die tyd Lang voor die tijd was daar al so'n feest. En nie die selwe tyd nie, maar min of meer in die tijd. En dit is dis die feest van Iechtar, of die feest van Astarte. Die fees van vruchtbaarheid, die feest van die Godin van die Himmel. Wat gebeur het, die oorlevering sê vir ons dat, of die, die ouwe, antieke geschiedenis sê vir ons, dat Noach het drie seens gehaad, sem Gam en Javid. En Gam, die derde seens onthou julle, het met sy pa gespot, toe sy pa onder die invloed van die vingerstok gekom het. En dit was nie sommer net, hy het sy pa sonder tlere gesien en gelag vol nie. Dit, jy weet die die, die implikaties is baie groter as dit. Men maak u saak julle daarop ingaan nie, maar, maar Gam het die verkeerde pad geloop. En Gam het die seens gehaad, onder andere, sy naam was Kus. En Kus het een vrou gevat, met die naam van Semiramus, en uit Semiramus uit, of saam met Semiramus, het hulle een sien verwek met die naam van Nimrod, en Nimrod was die eerste geweldnaar op die aarde, ons lees van hom in die skrif, en toe is uh, Kus dood, en toe het Semiramus, weer een sien gehad, by haar eie sien, by Nimrod, want sy toe, een uh, een aanspraak gemaakt dat hy eindelijk die sien van die son is en die ander naam van Nimrod was Baal en so uit hom uit is daar sien gebore met die naam van Tammus Tammus is gebore op die 25e december en daarom is die moderne kerstfeest wat die wereld vier is die geboorte of die verjaarsdag van Tammus Dat dit niks met Jesus Christus te doen nie, hy is nooit daaruit geboor in, so dit is eindelijk maar een groot, groot, massieve leun, wat die wereld aan meedoen. Hierdie ding het, het in die kerkwereld ingekom, op die stadium, uh, hier so so tussen 300 na Christus, toe Constantijn die Rooms-Katholieke kerk gestig het, en toe het hulle besef, om die Christ aan boord te kry, moet hulle die heidense feeste, een christelike baai gee, of een christelike benaming gee, om die afgode dienst, die christendom in een poel te kry, en dit is hoe dit gekom het, die geboorte van Tammus, het hulle Tammus naam uitgehaal, en hulle het, uh, hulle het christelse naam ingesit, en so het die, dit het, so het het kersfeest geword, en ons kan baie dinge daar meer sê, en ek wil nie daar meer goed sê, en net so het die paasfeest gekom, want het is interessant, as julle mooi opleid, sê sien dat, die paasfeest wat die wereld vier, skuif elke jaar in datum. Nooit diezelfde datum. Reden waarom dit in datum skuif, is hierdie feest van hierdie godin van die hemel, van Astarte, die feest werk samen met die maan. En daarom sal jylle sien, hierdie naweek, die paasnaweek wat die wereld vier, is altyd die eerste sondag na die eerste volmaan, na die evening in die daglengte, wanneer dag en nacht lengte die celle is, in ons geval in die herfst, dag en nacht lengte die celle, in die noordelijke half rond die, die lente dagevening, wanneer dit die celle is, na die dagevening, die eerste volmaan, die eerste sondag na die volmaan, en dis hoe, hoe dit uitgewerkt is in die ou antieke afgoederij, en dit is dit wat die wereld van dag vier, as paasveest, die joodse paaswees, is op die 16e dag van die joodse eerste maand van die jaar, die dag elke jaar. So, ek sê dit sommer net vir interessant, die, die, die hartseer van die ding is. En ook kan nou sê, maar hoe belangrijk is die dag nou? Hoe belangrijk is die datum nou? Want, jy moet ontdouw, Godse sabbadag was van vrijdag aand tot zaterdag aand, dit was Godse 7e dag. En in die tijd het hulle dit ook verander, het hulle gesê die eerste dag van die week moet die sabbat wees en daarom het hulle dit verander na die sondag en die son van sondag san van sondai praat van die aanbidding van die son ek wil net die ons met die oopgemoed kyk na die goed nou kan ons vir ons sê nou goed gaan ons nou weer terug na vrijdag aan tot zaterdag aan tot sabbat soos die 7 dag dagse advertiste wat reg is of soos die uh, Messiaanse jode, wat nou geveldige opgang maak, die is wat weer onder die wete kom, en die mens onder die wete plaats. nee, ons doen dit nie, want jy sien, as ons na die sabbat kyk, na Godse sabbat, dan sê, dit is die rustdag, en wat is die rustdag, wat is ons rustdag, ons rustdag, is die dag wat aangebreek het, toe ons nie meer met ons werke, toe ons nie meer met ons eie pogings, moes probeer om gins by God te kry die dag toe Jezus uit die doodheid opgestaan het, het ons sabbat aangebreek God rus van sy werke want hy het het voltooi, hy sê ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke wat hy bereid so dat ons daarin kan wandel so hy dit kla gedoen, ek en jy kan daarin lewe en die vreugde wat ons het is om in die sabbadag te lewe, die sabbadag van die einde van die mensse poging Jylle onthou hoe Jesus die, die vijenboom vervloek het, nie. Een vijenboom wat nie vijen dra in die tyd wat het nie vijen is, nie. Nou, dit is dan baie onbillik. Dat Jesus, wat die verpersoonliking is van God Godse Seen op hierdie skepping, hy loop onder een vijenboom verby, dit is niet sy soen vir die vijen, nie. Nee. En hy vervloek die vijenboom wat hy nie vijen omkryg, nie. Nou, kon sê, jy, maar, hoekom sal hy dit doen? Maar weet dit niks met die arme vijenboom te doen, nie. Waarmee dit dit doen het is met Adam en Eva, ondou jy toe Adam en Eva, hulle heerlijkheid voor God verloor het, en gesien het dat hulle naak was, wat het hulle gedoen? Hulle het vijenblare gevat, en het aan mekaar gewerk, en nou, ek weet nie, wat is in al die gare uit hulle gebruik, jy man elf al, die skrif sê, hulle het vijen, wat aan mekaar geplak, op een of andere manier, en hulle het dan naakheid, met die vijenblare probeer bedek, jy sien, die vijenboom, of die vijenblare, symboliseer die mense eie poging, om te stel wat verkeerd gegaan het, om te stel wat Adam gedoen het, en so sien ons die volk, die beeld van die volk, hoe hulle by sien gekom het, en God hulle wou doop met sy geest, God hulle letterlik met die vier van sy geest, wou reinig en heilig, sy liefde, wat, soos goud is, wat hier vier gelouter is, het hy hulle daarmee wou bedien, en hulle het gesê, nee, geef ons een Mooses, laat Mooses met ons praat, geef ons een wet, en hulle het weer gekies vir hulle eie poging, en daarom kan ons die sabbat vier elke week suiver vandaan die son ondergaan vrijdag aand tot het die son ondergaan saterdag aand correct volgens die ou joodse beginsel maar ontken dat Jesus dit vir ons gedoen het dan hou ons geen sabbat nie right so dis belangrik net so net so hou die wereld paasfeest Sonder om paaswees te vieren, het ek gesê, hoekom? Wat sê paaswees? Wat sê dit? Dit sê, dat Jesus gesterf het in ons plek. Dat die bloed van die lam gemaakt het, dat die dood ons voorbij het. Dit impliseer, dat die bloed van die lam ons uit die macht van duisternis oorgebring het in die koninkrijk van die seend van sy liefde. Ons siektes gedraad, ons smarte gedraad, ons skuld gedraad, ons sondeloos, ons onskillig voor God gestel het. Die wereld hou paasfeest en hulle blijf sonders. So, sien, dit is geen waarde om feeste. Die Heere sê, dat hy sê, ek is moeg en sat van julle nieuwe maanden en julle feeste. Hy sê, wat helpt dit julle, dat julle feeste vier, maar jylle kom hier by my uit nie. En wat, waar wil ons uitkom? Ons wil by God uitkom. Dit is die hart. En daarom, as ons kyk na die feeste, en jy weet baie keer bel ons my en vraag, het jylle nie dienst vrijdag nie? Ek sê nie, ons nie dienst vrijdag nie. Hoekom het ons nie dienst vrijdag nie? Hoekom sal ons vrijdag een dienst nie? Ons het elke dag een dienst. Ons het die hele jaar dier, verkondig ons, leef ons, ons, die opstanding van Jezus Christus. Leef ons die nieuwe lewe, leef ons in ons skuld, leef ons in vrymoedigheid, dis paasfeest. Die werkelike paasfeest, of die werkelike pasga, is vervul in Jezus Christus. En as ek en jy daarin vervul is, dan is die vraag, waar oor wil ons feest hou? Moet ons dan nog feest hou, of vier ons feest met ons levens, kompartimenteer het, en sê ons, as een nawek van die jaar, wat ons uitsit, en dan gaan ons hierdie feest vier, maar ons vier hierdie feest elke dag van ons leven, en as ons dit nie kan doen nie, as ons hierdie feest nie elke dag vier nie, dan gaan dit een implikatie in ons leven sê, en ek wil hier, ons moet daarna kyk vanmorgen. Ek is so blij, hierna, ons het nie gekon verheer daar oor nie, maar ek is so blij dat jy daar praat oor hierdie oprechte hart vanmorgen, want dit is eindelijk wat oor het gaan, Jylle sondou laas keer het ek die voorbeeld van die skaap gebruik en die, die siekte en die symptome en, en nou hoef ek het ons nie weet oor te doen in die nooi ek het, het ons nie mooi gedoen laas keer, goed maar onthou ons het gesê die oorzaak was sonde die siekte was die dood en die symptome was goed soos doodslaan, ergbreek, stilvalse geteine, selfsuchtigheid en al die lelijke goeders raad right en toe het ons gesê soos wat sonde die oorzaak is van die dood sonde het ons gesê is ha, meros, nee, is om sonder vorm te wees met ander woorde ek het my het so, ek het my vorm verloor en omdat ek my vorm verloor het is ek van God gesky dis die dood En die dood het sekere symptome of tekens gewaas, soos doodslaan echt bekstel, ondou jylle al, al die nare goeders wat mense doen, aan hulle self en aan mekaar, wat ons elke dag observeer. Toekom God en God sê, Jezus sê van Nicodemus, Nicodemus, as iemand nie uit die jimmel gebore word nie, ek hou nou aan Ammerie op, want ek wil nie jylle met jylle terminologie recht kry, mense. Jy sien ons, die kerk het vir ons geleer, Jy moet weergebore wees. Daai boord bestaan nie. Dis nie een geldige woord nie. Daar staan, as iemand nie uit die hemel gebore word nie, kan jy die koninkrijk van God nie sien nie. En ons weet, Jesus is die een wat uit die hemel gebore is. So as ons praat van wedergeboorte, dan moet jy, waar daar wedergeboorte staan, moet jy sê Jesus, die Seen van God, hy is die wedergeboorte hy is die een wat uit die hemel geboore is hy is Godse geskenk aan ons daarom sê Petrus hy sê geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus wat ons dier sy grote barmhartigheid die geboorte uit die hemel daar staan weder geboorte die geboorte uit die hemel geskenk het tot die levende hoop dier sy opstand so Jesus is die geboorte uit die hemel Maar Jezus' naam is die Heere, ons gerechtigheid. So, nou moet ons sê, wat is die teenvoeter vir sonde? Wat is die, die Engelsman man sê, die flipside? Wat is die ander kant van sonde? Dis of sonde, of gerechtigheid. Gerechtigheid beteken om recht te wees, om te wees soos wat God die mens gemaakt het, na sy beeldig gelijkenis. Het God die mens skuldig gemaakt? Nee, hy het om ons skuldig gemaakt. Het die mens voldoen aan Godse standaard? Ja, hy het. Maar ander woorde, gerechtigheid, is die vorm wat God vir die mens bedoel het. Nou is die vorm recht. Daar had hy die vorm verloor. So jy sien, sonde, was die verlies, aan die vorm wat God vir die mens bedoel het, het God die mens gegeet, na sy beeld en gelijknis, gerechtigheid is die herstel, waarmee die mense, sy vorm voor God herstel word, daarom sê Paulus, ons is van oordeel, as een van allemaal gesterf het, is het so goed, dat elkeen gesterf het, as ons van homself, daarom ken ons niemand meer, na die vlees nie, want hoekom, want as God kyk na ons, hy sê, omdat ons ingesluid was in Christus, ingesluid was in sy sterwe en ingesluid was in sy opstanding. Daarom sien God in die weeskeping. God sien ons rechtverdig. God sien ons in waarheid. Want wat het sy sien gedoen? Wat het in die sterwe en opstanding van Jesus gebeur? Hy sies, hy het omself vir ons oorgegee, om ons te heiligen te reinig, sonder gebrek of sonder vlek vir vir, vir, vir vir God te stel. So, kan jy sien, gerechtigheid beteken dat ek Heilig en sonder gebrek, sonder vlek of rimpel. Gereinig voor God staan. Nou wil ek jou vra. Kan jy vermoure fees vier? Kan jy hiermee fees vier dat jy heilig en rein en sonder gebrek en sonder vlek of rumpel is? luister net mooi, voor ons die vraag antwoord, ondou wat sê vers 16 van 2 Korinthus 5, hy sê, ons ken dus van nou af, niemand meer na die vlees nie, want as ons na ons vlees kyk, en ons gaan nou daar oor praat, as ons na ons vlees kyk, mense, dan gaan ons moes fout te kry, maar luister, wat er babiekie begin nie loop, sonder om te strykel nie, sonder om herhaaldelijk te strykel nie. Is dit een probleem vir ons? Wat een probleem, dink jy, is dit vir God? As ek en jy strykel, wanneer ons geestelik begin loop. So God sê, ek kyk nie na jou strykel nie, ek sien jou as een wat loop. Ek sien, ons elke pa dink, ons het donkies reisjespaard. Nou, sê ek, elke opa weet sy ou donkies reisjespaard. Maar ek sien die reisjespaard, ek sien nie die strykeling nie en God sê die reis nie speert. God sê, ek weet wat ek in jou beleid, God sê, ek sê nie nie verskeping, ek sê nie nie neem, en daar die vlees nie, aan jou sondes en jou ongerechtighede, sal ek nooit meer denk nie, nooit nie, hy sê, ek is klaar aan hy sê, ek focus nie daar nie, ek wil jy met iets snap hier, kan jy verstaan, wat Jesus bedoel, as hy vanmorgen sê, iemand, wat hierdie woord, in die rein, wat is het, rein en oprechte hart, sê weer, Een edle en oprechte hart. Iemand wat hierdie woord in een edle en oprechte hart ontvang. Ek wil vir jou vraag, hoe lyk Godse hart? Dink vir oomlik vanmorgen. Hoe lyk Godse hart? So ons kon sê, Godse hart is edel en oprecht. Hoe hou Godse hart edel en oprecht? Kyk wat gaan om hom aan. Denk jy, God is blind? Denk jy, God sê nie wat in hierdie wereld aangaan nie? Hoe hou hy sy hart edel en opreg? Hy sê, ek het my voorgeneem aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Ek sal nie my hart besoedel met anderse sondes en oortredinge nie. Met anderse foute nie. Met anderse onsensitiviteit nie. Met anderse onbedagsamheid nie. Met anderse uitsprake nie. Met anderse optredes nie, ek sal nie. God sê, ek sal myself nie besoedel nie. God sê, ek is heilig, wees dan nie heilig soos ek heilig is. Wat bedoel hy daarmee? Hy het dan nou net gesê, hy het ons geheilig en gereinig sonder vlek of rimpel en sonder gebrek voor God gesteld. As hy dit dan nou gedoen het, waarom sê Petrus, wees heilig, want ek is heilig? Hy praat nie van week voor God is nie. Hy praat van week in my eie kop is. Hy sê, ek het nodig om in my eie kop te verander en dit is wat ons gesê het ons sê he die antibiotika tegen sonde want ons gesê as jy die skaap wat pastorella het inspuit met antibiotika, dan moet jy die rechte antibiotika gee om die pastorella door te maak so die longsteking kan optaar net so het ons op antibiotika tegen sonde nodig, die antibiotika tegen sonde is Jesus Christus sy naam is die Heer ons gerechtigheid Die antibiotica die in sonde is die gerechtigheid van God, is die herstel van ons vorm, is die geskenk wat uit die himmel gekom het, wat God in sy grote barmhartigheid ons geskenk het door die opstanding van Jesus uit die dode. So sien julle, die sogenaamde wedergeboorte is niks anders as die gerechtigheid, is niks anders as Jesus Christus nie, en hy is die geskenk van God in elke mens. So dit het niks te doen met die feit dat ek om aanneem nie dit het alste doen met die feit dat hy my aangeneem het dat hy my eerste lief gehad het so lief het God die wereld gehad dat hy sy sien gestuur het right. en nou omdat omdat ek dit hoor en verstaan nou, nou sê hy met ons hart geloo ons tot gerechtigheid wat beteken dit? dit beteken dat ek was nie hier ek was ingesluid maar ek was nie hier toe hy aan die vloek uitgang nie. Ek was nie hier toe hy gesterf en opgestaan het nie. En nou kom hy 2000 jaar na die tijd met sy woord, en hy vertel vir my hierdie goeie tiding, bring my die ou-ou-tiding, die boodskap van Godse hel. Hy kom en hy vertel vir my die verskrikkelijke goeie nie, en hy sê, dis wat ek vir jou kom doen het. Ek het jou kom heilig, ek het jou kom reinig, dit is wie jy is, jou vorm is herstel. En as ek dit hoor, ondou net, ek is gemaakt vir die vorm, ons het gesê, ek kan nie meer in zon ontvang en gebore wees nie, dit was so as gevolg van Adam, maar dan as gevolg van die goorzaamheid van een is dit verander. ander, is dit vir alle mense tot rechtvaardig vermaak van die lewe so my ontwerp, die hart van my ontwerp is om waarde te he om, om waardig voor God te wees om vorm te he en hierdie ontwerp roep uit as ek goeie nie hoor dan sê hierdie ontwerp ons twee pas by mekaar Dit is soos een legkaart wat jy bouw. Een puzzle in Afrikaans, jylle verstaan nie. As jy, een legkaart wat jy bouw, en dan soek jy na een stikkie, en dan krij jy die stikkie, en sê, hy pas perfect. En jy is soms so opgewonnen. Ek sê, my ontwerp soos een legkaart. As ek die goeie nies hoor, dan kom die twee by mekaar en sê, ons hoort by mekaar. Ons pas. En dit is dis die oortuiging. En daarom het ons gesê, geloof is nie iets wat ons doen nie, ek hou aan om die selgoed te herhaal, vergewe my, ek kan nie help nie, geloof het, ons het geleer, dat geloof is iets wat ons moet doen, dit nie iets wat ons doen nie, dit is iets wat gebeur, ek kan nie help nie, ek is oortuig, verstaan, ek nie ene dag gesê, en ok, nou geloof ek nie, as die skijtsrechter sê, engage, zet, huh? geloof werk nie so vir my, Geloof is net iets wat ek achtergekom het met my gebeur het. Het had een oortuiging aan my gekom, ek het goeie nie gehoor, ek is oortuig daarvan. So wat? Oe sê, oe, jy moet jou geloof behou. Wie kan my oortuiging wegvat? Hoor jy, ons het van geloof werk gemaakt. Geloof is nie een werk nie. Geloof is een werkelijkheid. Geloof is iets, is een oortuiging wat my gebeur. Ek het my vorm teruggekrijg, omdat ek, omdat ek, luister mooi, as ek besef, as ek die goeie nie soor, dat ek my vorm terug het, dan kom maar twee goeders by, die ene is, hoekom het ek my vorm terug? Omdat God my so lief gehad, het, dat hy sy sien gegeet. Daarom het ek my vorm terug. Right? En as ek besef, ek het my vorm terug, want God het my lief gehad, hoekom het hy my lief gehad? Hy soek verhouding met my jy sê, dan geer het my die vermoedigheid om in verhouding te tree, en kom ons noem verhouding vanmorgen, lewe. Ons sê, dood is om gesky te wees, lewe is om een te wees. Dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken, dat hulle een met jy is. So jy sê, lewe is dis om een met God te wees. Nou, die ding waarby ek verlede week, of voorverlede week gekom het, was die symptome, die symptome van hierdie lewe, die symptome van gerechtigheid, want want nou wat Jesus gesê, Jesus het gesê, jylle sal my getuies wees. Luister mooi, ek het al baie keer dit gesê, maar laat ons dit weer sê. Hy sê nie, jylle sal van my getuig, of jylle moet van my getuig nie. Hy sien, in die godsdienst wereld met al sy gedoen, het gesê, het jy al vir Jesus getuig, as jy getuien is? Nee, die punt is, hy sê, jy sal my getuies wees, want, as jy een is, as jy as jy lewe, as jy een is, dan moet dit mos symptome in jou leven gee. Dan moet liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, enzovoort. Moet die goeders moedmos sigtbaar wees, dit moedmos deel wees van jou leven. Maar nou is die vraag, is dit deel van jou leven? En misschien kan jy vanmorgen van my sê, ja, Dit is, so more Maar wie van julle sê dat, ja, hier is dan van hierdie goed al sigtbaar, maar hier is pa van hierdie goed tot ook pop, van hierdie goed wat sprekend was van die dood. Nou sê ons goed, maar daar is al verskoning voor, want toe ons die skaap ingespuit het met die antibiotica, het hy nog vir een paar dag gehoes, sy neers het nog vir een tijd geloop, die symptoom het stelselmatig weggegaan, so die goeders wat ek wees, wat in die doodstrandeigbreeksteel kategorie van ongerechtigheid en misdaad pas, dit is eindelijk maar nog net symptome wat eindelijk wees is om weg te gaan, nou ek kan so sê, en ek denk rechtig, is, ons het is saak om so te sê, maar my vraag aan myself is, ek het dertig jaar gelede, dertig jaar gelede, het ek dit ontdek wat ek nou vir julle sê, moet nie in, in al die hele vorm nie, maar in essentie het ek ontdek wat Jezus vir ons kom doen het, wat die rechte pasge is, en die symptome waarom sêke nou al weg is, maar as jy hen daar vraag, gelukkig praat, het ons gereel om nie uit te praat, maar as jy hen daar vraag, dan sal sy een paar van die symptome nog kan identificeer, hoekom, hoekom is dit, wat het hier gebeur, Is ek oortuig? Ja, ek is oortuig. Het ek verhouding leerkend, maar dit is waarvan ek lewe. Wees ek die symptome van lewe? Ja, ek denk so, partij van lewe. Maar wees ek nog soms van die oude symptome? Ja, dit is ook waar. Hoekom? Hoekom is dit? Dit is die vraag wat ons probeer antwoord vanmorgen. Jy sê nou, as ons Pascha wil vier, wat is die viering van Pascha? Hoekom vier mense die feest? Hulle vier die feest, omdat hulle denk hulle doen God te gins. Hulle denk God glimdag daarover. Hulle wil God behaag. Rechtig, hulle bedoel dit, breg, hulle wil God behaag. Ek wil vir jou sê, wat behaag God? Oortuiging, geloof, sonder geloof, sonder oortuiging, is so omhoor ek om God te behaag. Met andere, God kan nie sy sin kry as ek nie oortuig is nie. Verhouding, ware verhouding is nie moendlik as gerechtigheid nie in plek is nie. Of is dit? Blijzaam met my na Galatius 4 toe. Galaties 4. Paulus is bezig om te spook met die gemeente in Galatius wat hierdie ding gemeng het. En miskien is dit een probleem wat ek en jy ook het om dit te mengen by vers 20 sê, en ek so wens om nou by jylle teenwoordig te wees, en my stem te verander, want ek is buiten raad met jylle, Paulus sê, hy sê, ek het nou omtrent net mooi genoeg gehad van jylle nonsens, hy sê, jylle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister jylle nie na die wet nie, hy sê, jylle wil feest hou, maar jylle hou nie redig feest nie, Jylle hou die feest, maar jylle snap nie waar die feest gaan nie. Goed, nou gaan hy aan, hy sê. Want geskrywe dat Abram twee seens gehad het. Een uit die slafin, en een uit die vrye. Maar die ene uit die slafin gebore na die vlees, en die ander, een uit die vrye, die die belofte. En nou sê hy, die sinnebeelde want die vrou staan dan vir 2 verbonde, die een van Sinaie afkomstig, wat vir slavernijkindersbaar, en die ander een, is die kind van die belofte, ok, nou kyk hoe mooi, wat vir slavernijkindersbaar, nou goed, hy sê, hy is 2 kinders, kom stel het voor, hy so is Isaac, of hy so is Ismael, dit is die, die, die, die ene die slaf vind. en hy staan vir slavernij. En dan is daar ander sien, Isaac, hy agar staan vir die berg, Sinai?, nou goed, kyk nou mooi, nou verbind hy slavernij, en die slafin met Sinai. Nou as jy Sinae lees, waaran denk jy? Sinae staan vir die, vir die wet, vir die wet gekry. Wat, waarvoor staan die wet? Die wet staan van jou eie werke, jou eie poging. Met ander woorde, nie, nie sabbat nie. Nou hou die messiaanse jode getrou hulle sabbat. En hulle eet hulle brooikies en hulle doen hulle dingeties elke sabbat. As het werk van die wet. Terwyl die sien van die vrye leef die sabbat. Wat een dink jylle behaag God? Die letter of die gees? Die letter maak dood, maar die geest maak levend. Paulus sê, as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer, nou, jylle moet mooi hierin oor, wat sê die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer? Ses daar moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heer en jou God, dan moet jy rust van al jou werk Nou noem Paulus dit die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer. Betekent dit die wet is nou slecht? Betekent dit die sabbat is verkeerd? Nee, die wet is heilig en goed, sê Paulus in Romeine 7. Maar wat is die geest van die wet? Die geest maak levend, die letter maak dood. Die letter het gesê, die son het gesaak, ons moet nou stop. Ek kan onthoud, toek ek student was, het ek daar vir die boere gestroep in, daar in Bethlehem, Ruids van Klerense wereld, December vakanties, en hoe die ouwens gewerk het, jy weet, vanaf van die, van die grootboere, daar het is in Rijts en Bethlehem, wat, toe hulle begin, wat sy net opzit, het was groot, groot goeders daai, en geoest daai tyd was het die, uh, in die December maand was die koringoest tyd, en dan oes hulle in die nacht, as die doude toelaat, het is droog genoeg is, dan oes hulle in die nacht, tot 12 vier, 12 vier, dan stop alles, 12 vier vannacht, dan is het saterig 12 vier, want nou is dit die sabbat, die zondag. Verkeerde zondag, maar maak die saakie, nou is dit zondag. Twaalf uur zondagnacht, dan start alles. Dan gaat hulle weer aan. Hoor jy hoe het hulle gewerk? Maar ek onthou die gesprekke. Ek onthou as een jongman, wat nog bitter min gewet het, die type leven wat die ouwe ons geleef het. Nou ek, wat sy waardheid het om een sabbat te hou, om die sondag, wat nou nog aan neer die rechte dag is nie, te eer, slaafs te eer, te win my hart ver, te vergeefs dat jylle die leringe van mense leer, my hart is ver van my af. Hoor jy wat het gebeur hier? God soek iets anders. Ons sien, Ismael slavernie sonde, kom ons skryf daarby die wet. Daarteen oor is Isaac. As jy vir ons die volgende een geef, maar Jerusalem daarboe nou Jerusalem praat van die gemeente is die geest van gemeente van die resultaat van Jesus sy sterwe en opstanding Jerusalem daarboe, dit praat ons nou van Isaac daarboe is vry die moeder van ons allemaal so is Isaac, die gemeente en hy is vry en hy staan vir anneberg ok, gaan vir ons aan hy sê, want daar is geskrywe verblij oor vrugbare wat die baar nie, breek uit en roep jy wat geen baarersnoot het nie, want die kinders van die eenzame is meer van haar wat die man het, nog een aan hy sê, maar ons broeders is soos Isaac ons is soos kinders van die belofte, so hy sien hy was die wet met sy werke en hy was die belofte met ander woorde, die wet was die mensenwerke die belofte is Godse werk. Hier, en hy dat vanmorgen dit mooi gesê, sy het gesê, dit gaan nie oor my liefde vir God nie, dit gaan oor Godse liefde vir my. My liefde vir God, die liefde vir God, hoeveel mense dink jylle was daar in die ou verbond? In die ouwe testament? Jy kom ons dit die ouwe verbond, ons die beskryf, wat oprecht lief was vir God, omdat jylle ou Simon en Anna, wat vir Jezus gesê het, gesien het, en uiteindig gesê het, jy het ons die heil van Israel gesien, nou kan ons maar sterf, onthou jylle, soveel van die profete, soveel van die mense, in, in die oud testamentiese tyd, wat een hart vir God gehad het, maar hy was onder die wet, toch het die hart vir God gehad, God het iets beter bedink, hy die belofte bedink, ek wil jylle moet onthou, toe Paulus vir die gelasier skryf, as jylle nou, jylle is nou nog steeds vir ons een gelasier kyk nou net, teen die bladse in, hy hoofstuk 3, hy sê, hy begin by hoofstuk 3 vers 1, hy sê, oor onverstandige gelasjes, weet jylle betover om die waarheid ongehoorzaam te wees, jylle voor wie sy oor Jesus Christus afgeskilder is, as onder jylle gekruisig, hy sê, dit alleen vraag vir jylle, het jylle die geest ontvang, uit die werke van die wet, of door die prediking van die geloof, hy praat met mense wat die gees ontvang het, hoor mooi, hy praat met mense wat uit geest gebore is, hy praat met Godse kinders hy sê, het jy die Godse Gees ontvang uit die prediking van die geloof of uit die werke van die wet, dit was zekerlik uit die prediking van die geloof, hoe het hy die geest van die heren ontvang, hoe het hy die gees ontvang, want wat was die goeie nies, die goeie nies het gesê jy wat so gelijk het onwaardig en vol nonsens was, hy sê God het all die onwaardigheid weggevat en het jou geheilig en gereinig jou reggestel vir verhouding met om, en toe hoor jy die goeie nies, en toe sê jou verontwerp, ja, dit pas by my, en in die oortuiging en die ontvangst daarvan, jy Godse geest genooi, om in jou te kom woen, en is wat gebeur het met die gelasjeers, hy het Godse geest genoom om in kom woen, en nou kom sê Paulus vir hierdie mense, en wie is Godse geest woen, hy sê, het jy die geest, het jy die heilige geest ontvang, dier die prediking van die geloof, dier die oortuiging van wat Jesus gedoen het, of het jylle die geest ontvang, omdat jylle die wet en die sabbat en die feest so mooi gehoed het? Ons weet, dat die antwoord, nee. Al die geest ontvang, uit die prediking van die geloof. So, wat sê Paulus vir ons vanmorgen? Hy sê, ek kan hier sit, jy kan hier sit vanmorgen, en jy het die geest van God ontvang, omdat jy tot oortuiging gekom het, en dan kan jy toelaat, dat die vijand jou weer terugvat in werke, en dit moet ons vraag antwoord waarom na 30 jaar is daar nog symptome van die scheiding in ons levens die, die antwoord is ons lewe maar ons speel een bykie met die dood wat betek ek daarby die verhouding met Godse gees om om te ken is die eeuwige lewe die verhouding met Godse gees Hierdie verhouding Spel die lewe Maar Wat gebeur In my denken Wat het Paulus gesê Voor die Romeinheid Gesê Nou dat jylle jylle lichaam gestel het Nou dat jylle besef het God het jylle lichaam die tempel Geheilig en gereinig Voor verhouding met hom So dat vir die inwoning van die heilige gees Hy sê Nou het jylle om ontvang Hy sê Nou dat jylle jylle lichaam gestel het As een offer beskikbaar gesteld het vir die inwoning van Godse geest. Hy sê, nou moet ons verander word en ons denken. Jy sê, my denken is nog nie verander nie. En waarom is hier een jen en weer beweeg tussen liefde, blijdskap, vrede, goedheid, getrouheid, aan die een kant symptome van een herstelde verhouding, en aan die ander kant is daar hier goed van doodsland echt bekend stil en in, in gemeenheid en lawe praeikies en nonsens, en jy kan allerhande goed daar in noem as jy wil, wat manifesteer in my leven wat lang kal weg moes gewees het die antwoord is hier is ek maak het nou kree hier is verdeling in my kop hier is in my kop en my hart een edel en op hart maar daar is een stik wat ek uitdou vir myself come on dit is ons probleem Ek wil amper vanmorgen vraag, wie van ons worstel nie mee nie? Wat het Christine gesê vanmorgen? Hy sê hoe groot, David kom by die punt, hy sê hoe geweldig is die volle som van die gedagtes nie. Besef jy, die volle som van Godse gedagtes het die volle som van my denken nodig wat het God gedoen om sy denke te heilig en te reinig? Hy het gesê aan hulle oortredinge, aan die onwaardigheid, aan onrecht, aan sonde, denk ek nie meer nie. So, besef jy in die mate wat ek onreinheid, onheiligheid, van my of van ander mense, luister mooi vir jy die en, vir my, wat het God gesê, aan hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek nooit weer denk nie, by God is daar nie sonde in oortredinge nie nie sien, so besef jy hoe makkelijk sê ek oor uit, ek sal aan myne nie dink nie, maar ek sal aan jou dink. Maar jy moet een besluit kom, jy moet een besluit kom te sê, jyre, hoe kostbaar is die volle som van die gedagtes nie, want die volle som van Godse gedagtes, moet die doorsloer volkoring maak, of vol woord maak. En dan, en dan as ek spreek, skryf Petrus in 1 Petrus 4, daarby vers 11, hy sê, hy sê, as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God, dan beteken dit dit wat ek bedink, dit wat ek is moet uitkom hoor jy, dan het Jesus' uitspraak waar geword, waar jy gesê het jylle sal my getuig wees het jylle leven sal getuig van wie ek is want jy sien, jylle weet ons, hoe is dit ek kan hier leven met my kop kom ek gauw vir jy so sê Ek kan hier leven met my kop Hier in die onrecht Hier in die donker kant Maar ek kan vir my anleer Om te liefde, te blijdskap en te vrede Ek kan ons die rechte voet voorzit vir julle Maar as die druk kom Dan slap jy wacht As die druk kom Dan kryp jy die goeders uit Wat jy daar moet wees nie En luister mense, ek kan so lang hierdie geraamte aan mekaar hou, ek kan so lang die geraamte wat in die kas is wegsteek. maar daar kom een druk situasie wat die geraamte uitlim met uit die kas uit. Behalve, as daar nie meer een in die kas is. En dis wat ons verlede week gesê, of voorverlede gesê, het Petrus geskryf in 1 Petrus 3, daar ek doen by vers 15 rond, sê hierdie ding, hy sê, heilig die Heere God in jylle hart. hy sê, vul jylle harte, vul jylle denke, word verander dier die vernieuwing van julle moed, akkomodeer die volle som, die volle som van Godse gedachte, elke gedachte, dan is daar nie meer plek vir ander goed nie, wat sê Paulus vir die Philippians, hy sê, verder broeders, alles wat waar is, en wat eerbaar is, en wat rein is, en wat lieflik is, en wat loflik is, wat er deeg, wat er lof, ook al, dit klink vir my, is die volle som van Godse gedachte, hy sê, bedink dit, hy sê, as jy jou, jou gedachte is, doelbewus gaan vul, dit wat eersig is om te gebeur, waarvan Christine vanmorgen praat, jy sien dat, dat ons ons gedagte so vul met wat God sê, dat ons gedagte so vul met hom, dat ons so bewustelik bezig is met hom, ek wil jou vraag, word jy nie soms moeg van hierdie dubbele leven nie, almal van ons in een mate, betekent in een meerdere en ander in een mindere mate, maar almal van ons het een streep nog dalk, van hierdie dubbele lewe, om die wat rein en waardig is te bedink, maar om toch een bykie in ons tenke te flankeer, al is het dan nou met die onrecht en die verkeerdheid van ander mense. In elke gedachte wat nie heilig, alles wat nie waar en eerbaar, want ek kan sê, ja, maar, maar wat ek vir jou vertel van so en so is waar, maar is dit eerbaar, is dit rein, is dit lieflik, is dit loflik, so wauwe bedink ek het, jy sien, ons versier ons leven so, met hierdie een dit aan my gedoen, daarin het dit vir my gesê, daarin het so gemaakt, verstaan jy, ons is so besig om ons gedagtes te vul, met die dood, raai net wat pop uit, Geigo, jylle ken Geigo, die Geigo beginsel, garbage in, garbage out, jy soepoet garbage in, jylle kan garbage out, en dis, dis wat gebeur met ons, ons laat dit toe, terwyl hy moet nie een wees, hy so nie, hy sien, ons wil hierdie woord, ons wil die saad van God, in een edel en oprechte hart ontvang, Daarom sê Petrus, Heilig die Heere God in julle aarde, met alle woorde, vul jou hart, met wat God sê, vul jou hart, met wie hy is, vul jou hart, met ons skuld, leef, praktiseer, beleef, herleef, <laughs> wees in sy ons skuld, ek wil sê, ons kan nie bekostig, om vir oomlik die contact te verloor, dis in die heilige teenwoordigheid, van Godse geest in my, en my denken nie. Wat gaan die resultaat wees? Resultaat gaan wees, dat hy my denken wil, want ek wil vir jou iets sê van jouself, het jy achtergekom, dat van dat jy hierdie pad begin loop het, dat daar sekere goed was, En jou leven, wat natuurlijk gevloe het, maar wat nie meer kom nie. Wat het gebeur? Die antibiotica is in. Die siekte is opgeef. Het jy achtergekom, hoeveel van die goeders, het jy al gelos? Prijs die Heere daarvoor, dit nie fantastisch nie. Maar besef jy, dat daar is ek een hardnekkige, hardnekkige vuilgoed is, wat jy dubbele handy handy voor nodig het, wat jy moet uitgewas krijg wat vast sit, ou vuilgoed, wat wil vast sit, hier in ons denken, en is so makkelijk, dat ek dit toelaat, en wie hoe werk dit, ek sê, ek het daarmee gedeeld, en dan kom die omstandighede, waarvan hen daar gepraat het, die omstandighede, en dan gooi die omstandighede my om, en wie wat sê dit vir my, dit sê vir my, ek is bezig met my liefde vir God, in plaas van Godse liefde vir my, en dan weis dit, want trek ek my stert in die krul en ek gaan sitte in die hoekie, en ek het stil stuipen in my huis, of wat ook al, wat nie pas nie, boort nie te wees nie, die Heere sê, Jerusalem daarboe, is vry, so wat ek vir jou wil sê, vir is dit, ek en jy, kan een bykie Isaak en een bykie Ismael gelijk hee, en eindelijk, as ons eerlijk is met ons dan besef ons, dis die wit hond en die zwaard hond, wat er ons gee kos, gee Isaak kos of gee ismail kos, gee jy die werke kost jou eie poging, want luister mooi, as jy met die wils besluit, as jy met die wils besluit, luister mooi, hierdie nare goeders, hierdie symptome van die dood, moet onderdruk, en met die wils besluit, die vruchte moet dra, wat by die bekering pas, dan is dit niks ander verwerken nie, dan is jy Ismael, jy kan een mooie vertooning maak, is. Ismael, Maar besef jy, wat is die heerlijkheid? Dat as jy by pek gekom het om te sê, jyre, ek heilig my hart vir jy, ek vul my hart met jy, ek vul my met jy volle som, ek laat nie een steen onangeroerd, om die volle som van jy gedagtes te akkomodeer nie. Wee wat, dan hoef jy nie te concentreer nie. Jy is net. Dans ons by wees. So jy sien, ek kan al hierdie goeie goeders doen, liefde, blijdskap, vrede, ek kan dit doen, as die werk van die vlees, of kan het wees as een vrug van die gees. Al twee lyk like precies die cellen buiten die marktplek. Die een is verachtelijk, die een draag vrug vir slavernij. een is uit slavernij geboore, die ander een is uit die geest geboore. Wat er is dit vir jou? Besef jylle dus, as Paulus nou kom en hy sê, jylle wat onder die wet wil wees, jylle wat jylle weer wil laat besna, jylle wat weer die feeste wil hou, en niewe maan en sabbat en al die goeders wil hou, hy sê jylle wat dit wil doen, hy sê, Christus, jylle geen ware nie, want al wees jylle mooie symptome, al het jylle die rechte symptome aangeleer, en al het jylle die selfbeheersing en die discipline om die rechte voet voort te sit, Is het niks anders as dode werking en ons beste poging is voor God soos een verwerplike kleed maar as dit werkelijk is week is en nou soos terug by jou identiteit, wie is jy? jy het geword die gerechtigheid van God jy het die gerechtigheid nie is dit jy is recht met God Jy voldoen aan sy standaard, jy staan onskuldig. God sê ek, I give you a clean slate. Ty, hy sê ek staan voor jou, en jy staan voor my heilige en rein. Ek het het vir jou gedoen. En nou, omdat hy leie van my skoon is, sê God, sê nie toelaat dat ek my woorde daarop skryf nie. Sê nie toelaat ek my woorde in jou hart gee, en het in jou verstand inskryf nie. Dan sal jy nie mee mekaar leer en sê, ken die Heere nie, want dan sal elkeen van julle my ken, hy sê en dan sal die symptome wat ek en jy dra die symptome sal die ware symptome wees dit is Godse hart maar wesef julle as ons recht wil het geskiet aan die pasga aan die lam wat zonder gebrek was hy moes zonder gebrek wees so dat hy geslag kon word in ons plek. En hy is. Daan recht laat geskiet. En beteken het, hy het aanspraak, op die volle sop van ons gedagtes. Ek wil jou soms, daar saam broodbreek vanmorgen. En jy weet, Jesus kom, in die tijd, sê hy, toe hy op die drimpel is, van om, om oorgeleverd te word wat hy in die broekie en hy breek het, en hy sê, dit is my lichaam, wat ek vir jou breek. Hy sê, ek hou daar nou niks van terug nie. Hy skink die wijn uit die beker uit, en hy sê, dit is die nieuwe testament in my bloed. Hy sê, so dik was as jy dit drink, hy sê, doen dit tot my gedachte, onthou, wat het ek gedoen. Ek het niks van myself teruggehou nie. Nou kom daar die skrif wat sê, wat sal ek hier vir geld, vir al sy wel daar na my, hy sê, ek sal die bekel van verlossing opneem. Heren, hoe kan ek gedenk wat hy vir my gedoen het? Ek kan deelwees daarvan. Je weet hoe Mooses die pas geingestel het. Het Mooses gesê hierdie jare oud rammekie, wat jylle slag sy bloed aan die kleerkostijn verf, want dit is wat Jezus sê van die bloed nie. Hy sê, a volkome versoening van al ons zondes. Maar as hy, hierdie rammekie moet jylle eet als, die minnegoed, die poekies, die kop als, jylle moet als Ek wil vir jou vraag, Ek en jy bereid om als te eet, of sê ons, ek eet nie afval nie, sê ons eet juist afval, nie, wat is die beginsel nie, beginsel, sê, eet alles, eet alles, wat sê hy daarmee, hy sê, jyre, ek is nie selectief oor hierdie, so ek is nie selectief met jy nie, ek wil my kop vol met die volle som van die gedagtes, om alles te eet, is om te sê, Here, jy het aanspraak, jy het niks vir my terughou nie, en wat vir jou vraag, in jou gedachte wereld, wat hou jy vir om terug, wat ruimte, laat ek en jy in ons gedachte wereld toe, om te flankeer, net dit wat nie so vast is nie, net selfs al is dit net, die onrecht, of die sonde, of wat ook al, van iemand anders, Jy sien daarmee, derboor ek myself met klomp nonsens. Maar as ek weer plek kan kom, waar ek sê, Jere, vanmorgen, vanmorgen eet ek, ontvang ek, assimileer ek, neem ek, hierdie brooikie en hierdie wijn, neem ek op in my systeem, en dit, dit word deel van my. Jy sien, as jy dit geëet het, en sê jou bloedstroom, sê jou bloedstroom, dit word deel van jou. Hy sê, ek wil so deel van jou wees, dat ek in jou bloedstroom is en ek wil vir jou vraag, kan jy vandag loop en onthou dat hy is in jou bloedstroom. Hy is jou leven, hy sê die leven is in die bloed. Hy is opgeneem in jou. Jy is opgeneem in hom. Dit sal my gedachte focus, dit sal my gedachte suiver, dat my gedachte bezig is met een ding, en dit is die volle som van syne. Die volle som van sy gedagtes. Hoe kostbaar is die volle som nie. En as ek by die punt gekom het om die kostbaarheid van die volle som van sy gedagtes ontdekt, sal dit my gedagtes vul. En dan is daar nie plek in my gedagtes. Voor enig iets wat onwaardig, enig iets onrein is nie. Of het my ee is of iemand anders is nie. En besef julle, dan kom ons terug na gemeente, wat Johan gesê het vanmorgen. Salabwe afsluit. Johan het gesê, hoe hierdie jylle lichaam goed saamgevoeg, saamverbind, dier die ondersteuning wat elke lid afsonnelik gee, dier sy eie individuele werking in sy mate. Hy sê, in die proces, word die groei van die lichaam bevorder, vir elke in eie opbouw. Besef jylle, as ek die gemeente badmelf, skies vir my Brits, as ek kwaad spreek van die gemeente, luister mooi, is daar ons wat droog maak in die gemeente? Ja. Maak ek droog? Ja. Ook. Maar as ek kwaad spreek van die gemeente, wie wat doen ek? Ek maak myself skade. Want my eie opbouwing is onlosmakelik deel van die groei en bevordering van die lichaam van die gemeente. En elkeen van ons is afhankelijk van elke afzonderlijke deelse inzet in ons levens. Sê hoe kritisch belangrijk word dit? Sê hoe belangrijk is dit om die volle som van Godse gedagtes te accommoderen, want as ek dit het, wie wat, dan het ek vrede met die gemeente. Dan kyk ek oor die foute, is daar foute? Ja, is foute. Maar ek kyk oor. Wat sien ek? Ek sien die volle som van Godse gedagtes, ek sien Godse droom. Ek sien Godse droom in elke individue raak. Ek begin by die gemeente, dit gaan verder as die gemeente. En wie wat, ek is vry. Ek praat nie achteraf van jou. En dan kom jy skielik ingestap en dan moet ek skielik my woorde tel en my gezicht graag uitreken. Nee, jy is altijd veilig by my. Want wat ek sê van jou, is te goed, ek sê dit vir jou. Verstaan jy? Godse hart aan vir ons feest. En wat is vanmorgen dan anders als een geleendheid vir ons om feest te vier en te sê Heere wat sê Ek gee my self sonder reserve vir jou Daar iets gebeur Voor die wat uit die boorkie uit eet Dis nou die wederwee wat gesê het, sy sal allemaal van die kermelkies eet nou, wat van die tafel afgeval het deel som een stukje van jou broekie met iemand en bid som een saam met iemand vermoorde kom ons sê dit vir mekaar dat ons dat ons hier die geleendheid gebruik en sê heren, hy nooi ons weer om die volle som van die gedagtes te kan akkomodeer om daar te wees vir u soos wat u daar was vir ons ons het nie dat ek iemand oorgesla nie jylle nog reg ek wil afsluit met die 46 die heren sê troos, troos my volk sê jylle God hy sê, spreek na die hart van Jerusalem roep haar toe dat die strijd voorbij is dat haar skuld betaal is, en dat sy die hand van die Heere dubbeld ontvang, vir al haar sonde. Dit nie die beste nie, so het ons kan hoor nie. Dit is paasfeest. <laughs> Dit is pasga. Haar strijd is voorbij, haar skuld is betaal. Sy ontvang hy die hart van die Heere, dubbeld vir al haar sonde. Nou hoor nou wat, hy verder, hy sê, een stem, een stem van een wat roep, rui in die woestuinde weg van die Heere, maak gelijk die, in die wildernis, een groot pad vir onze God. Nou luister mooi, onmoordelik as ons hoor een woestijn en een wildernis, waar nou dink ons, denk, ons dink aan die eidtocht, nee. Maar toe Jesaja dit geskryf het, was die eidtocht al een duizend jaar gelede voorbij. Reg? Goed. Hy sê, een stem van een wat roep, berei in die weg, reere, maak een groot pad, vir ons een god, die vers 4, elke dal moet opgevul, elke berg in die klein gemaakt word, die bult met die gelijkte in die rotsachtige plek in die word. Wat sê hy? Hy sê, die wildernis is my gedagtes. Hy sê, elke rotsachtige plek in my gedagtes het gelijk gemaakt word. Elke dal moet opgevuld word. Ek dink so as die ouwe sê, toe hulle M12 gebouw het, die so na Bloemhof toe, hoe het hulle, jy weet, elke knopje gelijk gemaakt en elke laagte opgevuld om die groot pad te bou. Hy sê, daar moet een groot pad wees vir ons God, een pad vir Godse gees, om dier te beweeg. Hoekom wil hy dier beweeg? Want hy sê, ek moet dier beweeg om die symptome van gerechtigheid, die symptome van die lewe, dier jou te vertoon, want dit moet ons nou uitstort. Hy sê, ek sal van my gees ek sal my geest uitstort op jou vlees. Hy sê, maar daar moet een hoofdpad wees, daar moet een pad in jou denken wees. En jy sê, daar soveel laagtes en bulte en rosseachtige plekke in ons denken. En nou kom, kom die profeet en hy sê, elke dal, elke rosseachtige plek, elke berg, elke leegte moet gelijk gemaakt word vir een groot pad vir onze God. Groot pad vir Godse plan, Godse woord om te vloei dier my en dan, dan sal ek dan sal ek sy getuig is dan sal ons levens getuig dan sal mense kan sien dan sal hulle weet dat ons sy disciples is as ons liefde onder mekaar het prijs die heren ek sien julle met een wonderlijke dag en een wonderlijke week vader ons dankie wat er vreugde is dit om jy te ken. Dankie, jyre, dat jy ons nie opgee nie. Dankie, dat jy anhou om met ons bemoeienis te maak. Anhou om ons te onderrig, om ons raad te gee, om ons te leer. Dankie, jyre, dat, dat jy ons kom bevestig met die teken van die nachtmal vanmorgen. Jyre, so, dat, so wat hierdie brood en drijwensap deel word van ons lewe, jyre, dat, dat jy woord Die wat vlees geword het die essentie is van my lewe dat ek nie meer compartementeer nie maar dat my lewe ononderbrooke in connectie in contact is met u Heer, ons eerie daarvoor ons eerie dat u die een is wat met jaloersheid begeer om ons genadig te wees om die volle som van die gedagtes Dat laat stroom, om ons denken so op te vul, dat daar nie meer een kuil sal wees, nie meer een plek van soud sal wees nie, maar dat alles vol, aan al my totale denken vol vars water, die vars water van die woord sal wees. Ons het begin vanmorgen sê, hy het hy self vir ons gegeen, Heere, ons al wat ons het is om ons self ook vir hy te gee. My gedagte vir jy te gee. Dit doen ons vermoorde. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, ek sê julle met geseende, kostbare leek.